Berisail nagusia zurekin pantzu edigarai eta kargu usteak aierako kontse iluan. biek Madi Huar eta Olivier Rokiak demisionatu dute, arazoina baztertuak senditzen ez arnio Arneu gaztan bida usapez berriaren arra dugu. Erri elkarkoak sorpresalik ez lehen dakarien autatzean barda errobikoan pol bodri basusarikoa uzapesa, errobiaturrikoan rola irigoien mugerrikoa, amikusen errik narbaits jorregi arbotikoa, irubozkaldia kurbilitik segitu ditugu. Eta pilota zalean amentsa, berezkoen txapelketako finala bederen edera izan dadin, partida itxak ikusi baitira multsuetan eta doibatu biak finala erdietan. Aroaren berrizurikin, Katjalina. Me matuko behatzi gradoko temperatura, donianek gara zin eta lanobat zubalima dira behar ba. eta egun, ede, egun eder bat okaren dugura, iguzketsu bat hoita eta iru gradoko temperaturekin Eta atzo goizian, Siberoan gertatu iztripulargia horretaraz ezaguleenik, soeutan gizon batek azkarki minartu du, baratzean, luraren itzultzeko trezna batek zangoa agapatu baitako, irurgoita amazaz piurteko gizona, serioski kolpatua, helikoptero zera mandute, pagoiko ospitalerat. A hier lau nos positions écologiques au conseil municipal de la ville, Camille a reto Olivier Rockia qu'on dit était Yann Cargois, démissionnaire de la raisonna Olivier Rockia. Galdatu dugu, demandé à avoir au moins un poste d'adjoint. Gallatu du goût où tient ça ou ça peut sorte de postulat trinicoliste quoi qu'il s'en on de dire un postosi au niveau de komiote Kobun. Nahiginen ere postu bat heril kargua hori ez? niveau des municipales... de komiio municipala. Gero Eiko komisunian muntatzeko aintzin bilkula bat egin zuen gehiengoak baidan. ez gainintuzte komitatu? Eta a m'a dit Olivier Quirren kargu une Una hier de daukon Arnio Gastambide au Sapesac. Bye bye Olivier Bruschi Piate. Bon, a trouvé que tu nak escutato di tutti i collezion nel Siam. Les ida non savent qui sera dire à préfetarie les gars que comment Anartean, uh, bide genara liburuz, eh, oak bat, eh, uh, zer da importanteena uh, postu bat ukaitia edo lan egitia er erriabentzat. Erritarrak egiten entzugeak, gogoetak eginen dituzte. Eta herri eta ikerri elkarguetarata pasagaiten, sorpresali gabe, Roland Irigoyen, mugereko hau zapesada, errobi aturi herri elkarguko lehen nakali berria, haintzineko kargu aldian bezala, autagai bakarra zen, ogoita bost, bost salde eta bat xuri mugere iriburu, aurti, urketa, lehuntze eta milafrankak dute, herri elkargu hori osatzen, bost lehen nakali orde badira, beste bost herri eta kordezkariak, proiektuetan besteak beste, Ikearen etortzia, Garraiozentrua eta Pidaietako jenden rezibitzeko gunea Prefeta dosieruni atxikia baita Eta gehiengo zabal batez bestalde hautatu izan da Pol Bodri basusarikoa uzapesa errobi errielkarkuko presidente UNP alderdikoa, Ogoita Malau Bosetarik, Ogoita Ameka izan dira adenzat Eta sei presidente ordeak ere izendatu dituzte bilkuran zinen eintzarieta Ogoita Maika Bozaldel Hirusuri gehiengo zabala lortu du bai Polbotji orain arteko elkargoko presidenteak. Eskuinekoa da Polbotji UMP alderdikoa ainz uzen. Azken hauteskundetatik oposizioa ere sartzen baita herri elkargoan eta gainera ustaritzen abertzaleek irabazi zutela ikusirik, pentsatzen oposizio edo bozkasuri gehiago izan entzirela, baina ez da ala Kontsentsu zabala duela aitortu dugu Polbotji berak j'ai donné tout ce que je pouvais dans le mandat précédent et je vais faire la même chose dans celui-ci et surtout comme je le disais tout à l'heure pour essayer d'être au plus proche des communes parce que c'est vrai que les années à venir vont être difficiles pour les communes dans le sens où nos budgets de fonctionnement seront très difficiles à équilibrer et je crois que la communauté commune a tout son rôle à jouer là michchel Vincent Carpentier Roger lamoille pour une au carrière et à Jean-Pierre Ariet. Opposition à Ariel Cargon-Chartuissana bégionne, c'est qu'il y a des élus d'opposition, je trouve que c'est enrichissant, parce que de toutes les manières, euh, ça a permis effectivement à avoir, euh, entre guillemets, un peu d'opposition. C'est intéressant parce que, bien, quelque part, vous savez, avoir la contradiction, ou au contraire aller ensemble, c'est toujours satisfaisant, hein, mais je crois que c'est enrichissant. Bulegoko kide izanen dira bestalde, gazten etxe behia eta sansberro, jatsua arrangoitze ez peletat azuraideko hauzapezak. Honela, hauzapez bakoitza nunbaiten kokatua da, deneri eskaini herri Elkargoan polbotri presidenteak. Eta hautaketaz gain, lehen bilkuran egintuten bozka bakarra, beren solaten hemen datzea izan da. Eta ondoko bilkura maiatzeren zazpian izanen da, lantalde desberdinetako kideak, izendatuko baitit uste, Eta barda bildu da ere amikuzeko erri elkargoa, bere presiden berri autatzeko, hemen ere ez da sorpresa ondirik izan, autagai bakar bat presentazen zelako, ala ere bilkura frango luzia izan da eta hau segitu duguritzat zozo bidartek. Sorpresari gabe herik narbaiz joregi beriz haudatua izan da mikuzeko herri Elkargoko presidentident bezala. Kaik hau batez, hoitaama zazpi delegatuetatik hoboita ha ama bost haren alde bozkatu gaitute. Galde egin diogu Bilkulatik landa Xtifho ote zenez bozkaldiaz. Oii efektiemazu zazfean. Ba egia eran xatiffo ni. zukin uza nimenela vol gaituena da aintineko mandatuan finkatuak izan diren proiektuen segitza. Hallan nola, ikusgarrizala lantegin. Et etik jemuile eta pisinaren arregabitzea. Projet de de la piscine qui avait été mis attente, la mise en place de la nouvelle eginda e eta kolektibitatearen bizia et, voilà, segitzen da. Proiektuak segituko ditu. ondoko sei on bai travaier au cours des 6 prochaines mm -hmm. années. Hausoko ere gogoan du erek nabaitzek eta biston dena, basen partikulazki Beste bost presidente ordeak ere izendatuak izan dira Jean Jacques Rousseau Dudin Dona Paulo Cosa Pessa Barthelemyagher Lucu c'est quoi Jean Michel Camus Oragarico Gilles Bert du et à Jean François anglade la bête c'est quoi Ez da bakarra izan da, soberbaixok bere kandidatura proposatu duelarik president orde izaiteko. Galdegin diogu, zergatik egin duen hori. Pentsatzen ditut uh, erilkargoatian ere sensibilitate usitako jendeak behar dira. Bon, izan nintzen presidente orde hemen, uh, ez azken aldiuntamen haitzin eukon, eta okulturaz eta soziala okupatzen nintzen, eta bon, pentsatzen nuen berriz ere zerbait egazen ahanuela, eta ere, bon, telako büro monokolo horiek estitut, biziki meite horren pentsatzen dut aleike Bost, beste sensibilitate bat zure behardila bude denak behardila bude guen, eta hori buruz presentatu niz, demokraziaren ibila azteko partikulazkiz. Etaaren kandidaturen gibelian, sensibilitate azkar bat agertu da, oitama zazpi delegatuetatik ama bostek bostkatu aitutearen alde. CDO-en aren kontseilua Akademia Inspektura kestu joan den hastian presentatu eskola kartari deus kambiatu atzo, postu postu erdi sortze doa txikitze galdeak estira nion ere konduan hartuak izan, sartze beruaren mentura beraz, eskola publiko somaitetan Ministroen kontseilutik landa Manuel Valtz, franziako lehen ministroak ekonomiak egiteko plana agertu duatzo berroita amarmilia rauruko ekonomiak nahi egina. estatu Engaiatzen da ministiritzako gastuen txipitzenat Estadoko agentzietan langilegoa txipituko da Salbu pola amploa eta universitateetan Luralde kolektibitatean moldatzeak ere ekonomiak egin arrazi behar luzke Seguritate sozialian hartak berdin ordeinduak izanen dira Antolak eta hobia eta erremedio jenerikoak gehiago baliatzea Eta alduden urte arte ezta xarra randen emendatzenik izanen Salbu erretreta txipien zat Sozialaguntzak egin berian dira Salbu ESA edo familian laguntzak hauek biziaren goratziaren arabera izaren dira alab besteak beste gobernuaren xedeak. Agun bestalde mugimendua izain dela egunetik edo goizuntai goite baionan, baionako xingar feria ostegun hontan hasten baita, igande arte iraunen du, merkatu lekuaren inguruetan, ostegun goizuntan behatziontan hasiko da, etxe xingar lehiaketarekin eguerdean zintxuan jakinen da norena den oberena ateatzean. Kirolak eta pilotan eskuzkan berezkoen finala, igande hartzaldian jokatuko da, laretxe harizbendialde batetik, zorroet dukazu bestetik, Xapelketan parte hartu ez duen Batitu dukazuk, Thierri etxeto hor dizkartuko duela finalian badakizue, etxeto sanguan minartu baita jadanik aurtengo Xapelgoaren bilduma estela baiko ga egan diteike, Cristofa Rosarena Horain arte kaxik partidaguziak kaxki hitxak izan dira, pilota zaleak ez tira kontent, gein tantolatzaileek ez dute xantzarik finala eder baten mentura izaitena haltzen, beren multsuak menperatu dituzten bi biparean artean eta etxeto kolpatu da. Zonbeitzueri, susen iduritzen zaie dukazuren hartzeko autua, beste batzuek diote finalerdietan galdu zuena, hotx eskura ari izan behar zela. Den aden, zorroet eta dukazun agusitzen balire, xapela elezakela bere buruan ezar errandauku du kasok es tutartuko izi herri kontendizanen izgero enetza da partida be. haundi bat diokatzea, trink eta polit bat diendeekin, pilotaria gira egitenak eta maite dugu lako partidak diokatzea. Egia partida haundi bat izan beste kolore batekin ekin burur alitzatekela ortengo cha la retxia eta arizmendi dira favorituak, donamartiritar kantxaratu kodahirugarren titulu baten eskuratzeko, eta dukazu izaitia etxetoren ordez trabagarri zaien ez galegin nakogu la retxiari. Bon, ez esta... Joko bera, txirik, joko gorbat ibilkidu, bat itxak behitzi joko molde bat du, jokoa násiz, berare, untiko berosagoa da, eta jokoz bon, eta maite du joko hori hori salutasuna ematiat, náztiat, Ikosiko du. Guk e, txapelketa hon bat indu guai arte, e, partida guztiak serioski hartuz, e, hola segitu du, lau partida honak ingin ditu, eta mentuaz no. bosgarren arealain endun. Hirugarren finala jukatuko du zuraida idarrak igan dian, eta laugarrenaren mentularik ez dela izanen ondotik aitortu daukularitziak. Hainan usteutu, boikoan azkena izan den. Siu gara? Pentsatzeu du aietz. Galtza suriak e, kendu, eta deus. Matur, ta ez amator, eta ziuz? deus. Agiriko, franziako xapeldun bilakartuko den zurai darra bere azken urtiaren zat, berezkoen finala igan deatxaldian, seiontan, modern trinketian bayonan, eta zuzenen oskaligatietan, zuruak dukazu lagetxea arizmendiren kontra.